Alta sasoina geizki hasi zen, maiatzetik ustail erditsu harteko euri hua jaundiek kutsadura frango eragin baitzuten mainatzeko uretan. Ekainian, ondartzen erdia baino gehiago hetxerik gelditu dira, eta euneko ogoita amaha ustailean, alderantziz, ustail undarretik unarat, euri guti du eta ondorioz ipar euskal egi kostaldeko ondartzak idekirik egondira, ororen buru sasoin guzia kondutan hartuz demoraren euneko larogoita amekan idekirik egondira banabestian. Arazo jaundiak sortzen dira euria denean, Atik, arodelarik emaitzak onak dira, azken urteetan ehun milioika euro ezagidituztei txasbaztegeko ursanotzek sistemen egokitzeko, bainan, investizamendu horiek ez dutela deus baliorik diote, kostalde hurbileko erriek ere ez badute indarik egiten, ezan nahi du, sanotze individualak gelditu sistema kolektiboen ezartzeko.